Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatikan dua-dua kalimah itu Ejaannya sama Bentuk tulisannya sama Tetapi pada bacaan Waqaf Roh itu dibaca dua harakat Mat asli Pada bacaan wasan Yang ayat berikut itu Roh itu dibaca satu harakat Maknanya Alif yang ada bulat lonjong itu Dia tidak berfungsi pada bacaan Sambung atau wasan dan perbursi sebagai huruf umat apabila waqaf. Hukum asli dua rakyat. Sepatutnya, ah, dia dah ada lah. Cerahan dah ada, nanti saya bagi. Dalam bentuk soalan. InsyaAllah.